Minä olen Urpo, ja tämä on urpoloon asiaa ohjelma. Saimme tiedon, että täällä pidetään suunnattomia kestejä sekä harrastetaan rivouksia. Lähellä asuva Osmo Nyström, te olette todistamassa näitä härskeilyitä. Annamme teille suun vuoron. Siellä on puolialastomia naisia sekä hirmuinen määrä viinaksia. Nuoriso huudatti musaikkia hirveällä volyymillä, eikä edonpiloiden näy loppuun. Minä näin sen kaiken omiin silmin. Näin on ja näin tulee olemaan. Käymme paikan päällä katsomassa mikä on homman nimi. Tässä on teille Osmo, paketti ruisleipää.